Тепер шапка сиділа на реп'яхові, і він, прямуючи просто на валку, ще й тяжко, з передихами іржав. Побачивши реп'яха та почувши його іржання, у валкових, запряжених у вози коней, зблідли навіть копита й вуха. Жінки поніміли звуженими зінницями вони зашукали в степу допомоги, та в кого її серед степу знайдеш а іржаче страховисько наближалося. Воно, як придивилося до нього до Кія, складалося з безлічі налиплих один на одного малих реп'яхів. Та нічого собі малих, коли кожен із них, викоханий могутньою землею, жовтів завбіжки з кулак. Реп'ях наростав перед валкою, робився круглішим та більшим і вже не іржав, а гикав, ніби схотів води. «Оце він і є! Кінець світу!» – прошепотіла Докія, а жінки, мигцем глянувши на гарбу, де малеча по очі вже позалазила в дині, попритулялися на возі одна до одної і знову накрилися килимом. Молодиці, дівчата й монашки, мимовіль підняли до плечей рушниці. Котрась з молодиць, сама не знаючи як, це у неї вийшло, Вистрілила по тому іржанню гиканю та нишком пригнулася за колесом. Від пострілу Реп'ях зупинився, полускуючи, замовк, та за хвилину оговтався і заговорив до жінок людськими словами. «Не вбивайте мене, дівчата, бо я ще, може, стану вам у пригоді!» Від того, що Реп'ях заговорив по-людському... В жінок відібрало мову зовсім, а в дівчатам у що сховалися під возами і за возами, рушниці в руках застрибали, ніби рушницями затіпала лихоманка. Одна лише до Кія по голосу реп'яха відразу ж впізнала Северина. Відкинувши над собою та жінками килим, вона випросталася на возі. Пане гетьмане, це ви чи не ви? Скажіть, що це ви, бо ми вже від страху усі перемерли. До Кію реп'ях не дочув. Аби дочути її, він підкотився до воза ближче, і з його волохатої товщі вистромилися в волохаті з розчепіреними пальцями руки. Жінки як глянули, то й ойкнули і помліли. Господи, «Спаси помилуй! Самі лише руки, а людини нема!» – мало не до Докіє. А реп'яхові, тим часом руки, заходилися перелапувати своє драпакове тіло. Вони перебирали реп'яшину за реп'яшиною, щось під ними шукали і не могли знайти. Та ось і знайшли. Намацали зіпрілу козацьку шапку. Потримали її в пальцях, пом'яли і піднесли до невидимого носа понюхати. А як понюхали, то пошпурили нею подалі від себе в степ. Затим надибали заячі бубки. Пом'яли їх, потеребили в пучках, згребли у жменю і викинули за шапкою. Дійшла черга і до вовчої шерсті, до мишачих кубел, до гнізд посмітюшок, одне слово, до всього, що встигло на нього поналипати. До я на все те дивилася дивилася, їй стало жаль, що руки даремно мучаться, і вона запитала Пане гетьмане, що ви шукаєте? «Гудзики», – голосно ливайки з чувся, наче із погреба. Чиї гудзики? Де? Добираюся до гудзиків на кунтуші, аби скинути його разом із цією халепою І що? Не знайду їх ніяк, бо темно Сліпаю, ніби поночі Ви мене чуєте? Чую-чую, чую і те, що іржете Це, тітко Докіє, ірже мій піді мною кінь, хоча я вже не знаю, чи він «Здається мені, що іржу вже і я, хто його знає?» І наливайко над головою Докії заїржав і засміявся. Заїржав по-конячому, а засміявся по-людськи. Відходячи серцем, засміялася і Докія. «О, тепер чую, що це вже ви, Анакінь, ваш голос я ні з чиїм не спутаю». «Навіть з конячим?» «Навіть з конячим!» – зашарілася Докія. «Дівчата! Дівчата! Біжіть но бігом, та будемо гетьмана визволяти!» Ховаючись під гарбою, яструб виглянув з поза колеса і перед тим, як злинути в небо, вирішив трохи ще під гарбою постояти. Він глянув на сонце. Чи встигав він на січ? На вечерю? На січ? На южку яструб встигав, бо сонце мостилося ще й тільки посеред неба, та, як і вранці, нікуди йти не хотіло. Сонце з небес, а яструби з-під гарби стежили за реп'яхом, валкою та поволчанами. І одне згори, а друге знизу чекали, що ж воно буде. На поклик до кії молодиці дівчата й монашки підвели за возами очі. З-поміждин на гарбі витягнула шийки малеча. І саме тієї миті наливайкового коня реп'яха Резі щось, мабуть, вкусило під хвостом чи де в іншому ніжному місці, бо він став навколо себе крутитися. Спочатку поволі, а потім швидше і швидше. За хвилину Резі розкрутився так, що в докійній голові запаморочилося, і вона обіперлась на воза. Раптом резі підскочив, перекрутився в повітря ще раз і з луску упав на землю. Від струсу об землю наливайко з нього звалився. Доки я почула, як затрещав на стіпках наливайків кунтуш, розлізся по швах, опав повздовж тіла і наливайко з'явився перед жіноцтвом у білій тонкій шовковій подарованій ханом сороці.